Foro aldo hunditik, platea bendeu da, 5 mila euro jartzen dire gainean. E, eskualdeko herritarrek eztabaidatzeko eta eskualdeko ikuspegitik aurrera eraman daitezken proiektuak aurkezteko eta ondoren horiek burutzeko.